Lidi neměli rádi, tak si myslím, že by sem ani nechodili zpívat, protože často zpívají právě pro ty, které rádi mají. A myslím, že živým důkazem je toho i váš první interpret Milan Stopinka. Vstala za stávce svitulčenou chytrou, druhý ruce holku, to zavázalo svým. Matý holce v řek, dobrý tromiláčku, podívej se dodály, uvidíš dvě smutný poleje na silnici. Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blůd, ospalý a nudný, byli po plánu. kouřili artizán, kudý, poukali do válku, dívali se dodály, viděli dvě smutné koleje na silnici. Na tváří počasí, proměnlivý, rádio hlásilo, na platek svítá, každý byl tak trochu svá. Milan Toplínka, kde zpívá. To je, je muzika, kterou máte rád. Přesně tak. Folk je můj nejlepší žánr, který máme Tak ne. odkud jste? Z Hořic Krkonoší, je to ve východních Čechách. Máte zaměstnání pracujete? Montuji jízdní kola. Je... Montér jízdních kol. Hrajete na něco? No, hrají na kytaru, jen tak pro sebe, anebo pro, sebe. pro nejbližší okruh, anebo takový ty táboráčky mám rád. Takže dalo by se říct, že jste taková přírodní duše? To jo, jo jo, 100%. Chodili jste někdy na Vandry, na čundry, jo, na je? Vandry, mám rád přírodu, zvířata. Máte nějaký doma zvíře? Mám kocoura a fenku. Ženu Hezká. nemáte? Ženu, ženu zatím bohužel ne, ale e, přítelkyni mám. Jaká je? Perfektní, samozřejmě. le? sedí. Hezká. Usmívá se. A to mával zvukař na nás, to nebyla Bylo Jo, tak... To není už můj problém, tohle. Měna ne. Chtěl byste, aby se vám splnilo nějaký takový přání, jako si zaspívat nebo stát se zpěvákem? Jsem hrozně stydlivý a mám hroznou trému, takže tohle asi poprvé a naposledy. Stačilo vám to? Stačilo mě to. <laughs> to je se první, který to řekl. Většina bych chtěla být aby jste konečná. Konečná, ano. Jako nejbližší okruh nebo tak nějak trošku si připít tu táboráčku v pohodičce, ale jako vystupovat už asi ne. Děkuju, Milan Topinka, díky za upřímnost. Už jste se rozhodla, co dáte? Takhle, no, no, no, no, no, no, dobře to děláte, dobře to děláte, výborně, natahujete, nejde to tam, kousek vedle. A jste šikulka, já se věděl, my si budeme rozumět. Tak, spokojená? Bezva, báda začne. Tak já, ačkoliv country a folk moc neposlouchám, tak přesto se mi to líbilo, protože písnička a interpret byly příjemní. pan Toténka už přicházel, tak na mě působil takým dojmem ležerního romantika, bych tak řekl. A tahle ta muzika mu sedí a zpívá ji opravdu dobře a s takovým přesvědčením. Já dávám šest. Výborně. Markete. My jsme vzácně vyrovnaná porota, já si myslím to samé, co moje dva kolegové přísedící tady. A, takže se mi to taky líbilo a protože mám taky ráda kočky, tak už i jeden další bodík je k tomu, takže šest. Taky. Takže a to tam Tak pan Milan zatím osmnáct bodů.